دغه کوم بلد دیو د سوشيال نه د ځان لیکر کړه څه په دې دو شيرو په کناال <سؤال> زموږ <سؤال> رحمه بیان کا انتہائی اختصار نه کارو آورستواد قربان کار خود کړه اختصار سره سره څه کړي دي اوبه پوره کړي دي خدای دې هرڅه پوره کړو که څه پیوي ته ادغام تاسو به ذکر کو شرط ته ذکر کو مثال ته ذکر کو موانع ذکر کړه په دې ډول شيرو نو دې ته جامع الكلمه یا خبره او مقصد په کې دی د ذکر تاولو کې او متجانسین جمش, جمش او اون پر أو أو کے ساکینی مپدید وین کې د رسوکا ادغام مثال در تذکر ذکر کو قرطی بللا او بیا یې او فرمایي یوم کې پیا او قالوا وهم کې قوال کې قلنا کې سبحوک ها کې لا تزقلو بنا بغاېق کې او فلتقمه فلان کی اظهارو اطراف اقام اطراف اقام اطراف اقام اولی نسل وجنس اطراف اقام وسببون اعظارو اعظارو یو تا معصول بس تا جانست انسا کن کے شرط اعظارو قرر رب من اللہ کی میدان او ابن یومی صدی کی موانع نوور د خو دېنه څوار پدغام اقسام دا اېضغام کلمه متولنی کله بې سي تعقی قرہ تفصیل ما قاعده کې ذکر کړه اب حضرات تراشی دې کتاب په طریقو وایي دغه اېضغام شي اون په خیده ک داسې ااضغانام ته شي دی صغیر و ک او زات خپل دی ل پرې دی ل غ غ دغانام اعتبا د سبب سره ب درې کسممه دی مثلین متجان متفا مثلین دی ته وي چې دو شانې شروع را شي یدغان پهبل ک و شي لکه دخلو بالکفری قد دخلو دن تر رسال سے ذکر کرے بلال سوچے یولاق بلال کے مضحب شئے ویجعل لکا قصورا الرہب مغاطبا لیتا فسلے قران کریم کې مثلن ادغام سوار له حروفه شوو مثلې ادغامونه شی په صورتونو کې قرآن کې موجود شي دال د دې ډیر زیات کې په لکه سوار له حروف یو شان یو شانتي په بل کې شي متغام شي اوست چرته دا سه حروف رال مخرج یعود خصفات جداجدہ جداجدہ دیتا متجانسے ہیں لیتا مخرج یعود خصفات جداجدہ لیکن مثلا امولامو تذالد غان پطواکی عبدتم تذالد غان پہ حرف تاکی فالعطا تتائد غان پہ حرف تاکی صوفی ادغان پہ حرف تاکی تو اہید غان میں په یو مخرج حروف په یو بل کې مخارج پهینه شي وغه کله چې حروف راځم چې مخارجونه مجددي هغه نه یو بل جداږي خو نیز د دې په حروف په مخارج نه یو بل ترنيزيږي تاسو په دې ان یو شانتی پاتې پدې هر کې پدې کې دې دا متقاربين وي صفاتونو کې یو بل سره مرګري دي یا په مخرج کې یو بل سره مرګري دي یا مخرج او صفطوړو کې مرګري دي مخرج یو بل سره لیدلې دي صفاتونه یو شان دي دې کې د نزي خبره دا نه چې یو مخرج ولې دې دا متقاربين دي تاسو متقاربين وي د ادغامي پوت سین او متقارب ادغوت مثالو نو قران دسته کو بیا ګور مونږو ادغام بدلی کټمنه نتنن پوت جانے سین متقارب داسمن هر وخت کټامي دیک ناقص ادغام نه تام او ناقص دي سو چې دا اولنه حرف په کتابت وردل نشي چې دا دی اول اثر او پاتنه د مضغم اثر مکمل ختم شېدي ته ادغام ته اموي سايو حرفي بغل کې مضغم کيږي اول څه مضغم وي زم ته مضغم تي هي وي لکه مې يو مېمو کې د انډود ده او یا مضغم تي هي نه د مضغم او د مضغم چې دا څه قسم ادغام وي چې مضغم د کليخه ختم ساي ادغام سي طن د په مثلن د غټول تامده تکاو سوی و یا جعن لك داوال لام مکمل خطا ان زهبا داوال ظالب مکمل خطا اس لیے هر جو متجانسین ده پای کی تامم اشتہ او بکی ناقص اشتہ او داران کے متقاربین کے نام متجانسین مثال بسنگئی دستان یو وانم غال بالکل ختم شو وا ته جوړا شو یالله تو زال ویله چې دا ادغام متجانسه تا هاو ادغام متجانسه ناقص مثال وسنګي هاو تو طرض د طاء ادغام په حرف اثر د مطمن باقي پاتره صحیح شو صحیح شو پرپسین متقاربین شي متقالبین کل تا او ناقش کرده تام مثال بسنگی فمتقالبین کل تام تام مِل لَدُنْهُو سنننه؟ سنننه؟ مِل او لام فلس از داغا چا؟ سوک چو ویده او لام مغرده؟ دج دار مِل لَدُنْهُو شو او تام د نون برکل ختم مِل مِل خوايا. خوايا. او دنا تیس مثال د څنګه می یومهم یا من یؤمن ینولین سپری دوش درامی متقاربين مثلين متجانسين ديتا مثلين اوتوي 26 حروف را متجانسين یو مخرج والا متقاربه قريب المخرج یا قریب الاستفاح حروف را خدا سے لازمی نه دا چې چار تذوی او 26 حروف را چې تب ادغام کې الا ب ادغام کېږي چې کی روایتن ثابت او ذات لازمینه چې کوم کې کې د دوه یو مخرج والے حروف راځي نو ادغام ب کې الا ب کېږي چې ثابت وي همدارنګه په متقاربه کې په دې میډرامی متقاربان کې اټزون غذا شې چې په أغېد ټول قاریاںو استفاق د دې د تې خان کې اړو د اختلاف نشته یو دنون ادغام او د تنوین ادغام په لغت دنون او د تنوین ادغام په تکمل لدنه هدا ل بنی اسراء دارنګه دنون دا او د تنوین ادغام پر را مر راک مربین تمرات رزق گرام دقل او دبل ادغام تراکی قرط بالرفع الله تلوران سلام تعریف ادغام او حروف شمسیوکی علاوه دلامه نو وې نو تعریف ادغام په حروف شمسیوکی علاوه دلامنه د دې وضاحت تر تر روان ودي ودي كلام کے مطابق ہے دل عام تاریخ ادغام سے بلان کو شامل ہیں متقارب ہیں نہ دے ازکہ ماوت علاوہ لام نرم ظاہر تنتراج تدون تاکین ود تنوین ادغام تو تکمیو ودی مغفرتو واجر دارنگ د دې ضوالو ادغام په یاد کې یاد می يومهم يومئذين يو د يو قاف ادغام په کاف کې الم نخلو د څه درک شته خامخسته دا څنګه د تاندګې نه خبره ده نو څاګنو او د تمرین غرام په معنی څنګه می ما این مه نو د دې کې دلته موږ اگر اطلاق دې د درم احمد تر قاعده کی ذکر کړی موږ په قاعده کې په پیغام کې څه خبره کوو تینځل الګدا ادغام شدا یو خبره زموږ خبره دا ادغام صغیر د کبیر دی ترې خبره او ته جانته چې مسترد ته کوم خبره واجب ته جایز دی بل خبره تام ده کنه صحیح ده دا په انځه خبره او دې ځکه چې مزه منتظر راغورا کوم تیر تفصیل نه کوم تصویر او صغير نه باته خبر شي <تصفيق> او دې ځکه یو سوال نه چې د ادغام خو د ریکه نمونه لمثلن نازم سبول متقاربین ذکرنکو دیوئی و اولی متلی و جن دن انتخد متلی انتخد کر کر متقاربین زکرنکو متقاربین جواب دارے اصل کی اجماعی طور بانی دے ادغام وہ یاوسه دین یسلین دبل متجانسین هر څو متقاربین ده نو آل تداق قاعده لښته چې چرته متقاربین جوشنو آل ته بس اول ادغام په ذیم کې کې د ادغام متقاریبه وجود جو ل کمو ددي و نه نین سل داړو کر هغې تن ک نهکر او او مه خبره دا چېته د متقاریبه د که خو پر مثالون وکې په من د مثالوو دا چې کله میثال ذکر د کري د متقاریبه مثال د نو مت هغه ته راځي نو موږ یوازې کوم تعالیم اندیږو دا tham کافی وزګورا دا د چې کوم مثالنا ذکر کړ سموت جانې سين دا قربي د دې په دینو مثالنا ذکر نه کول شردان مثالنا ذکر کر کقر رب د لام ادغام پر را کې د ادغام څه شه دي پنځ ز فرات د متجانې ته نه نوږي او پنځ د خلیل چې څوک د لام را مخرب جدا جدا غني د متقاربه نه ني تا اوای خبري تاسو خبري دي کزه په دې کې نور زیات تفسیر وکړه استاد په کتاب کې زشتانه د قاېدی او برکات د دې چې کوم شي تفصیل کو مالک کړي ماشي تر کومي خبري وځات کو ما دې کړی دلته زه او زواد ته غواکې استخونه استخونه اته امثله دلته ذکر دي دا غیر په تفسیر د طبيعي انشاء الله ري کرزي صحیح شو صحیح شو پاکي شوه نو او د أود الضخoverline ان شاء الله <تصفيق>